Du lyssnar på Valfri podd, en podd som görs av Uppsala systemvetare. sitter vi här för fjärde gången i mitt kök igen och spelar in ett uh, nytt avsnitt av Valfri Pod. Jag sitter här med Johan, hallå, hallå. Matilda hey. och Viktor. Och Sen har vi producenten Pontus här vid sidan av, sitter och lyssnar och kollar så att det låter bra. Uh, tjena hörni! Hallå! Tja. Uh, idag ska vi uh, prata lite om uh, vad som helst, lite, lite kommande event och sådär. Uh, mm. uh, men vi kan väl kanske börja från början och fråga vad hände hänt sen uh, sist med er? Jo, vi, du och jag, eller jag och Victor hoppade ju senaste avsnittet då. Just det. När det var utbytes special. Väldigt kul. Mm. Det blev väldigt bra. Ja. Och ja, annars har vi inte gjort så mycket mer. Pluggat lite, dukit lite öl, um, tagit det lugnt, typ. Vart i året? det i året? Ja, Gud, ja. det har vi gjort, ja. Har vi haft julåv? Har vi haft julåv? Ja, precis. Har vi haft julåv? Ja, skit. Vad ligger sen? Ja. Fort. Ja. Nej, men eh, ni då? Ni som inte var i Åre eh, Vi pratade ju om att du och jag skulle åka till Synnerstadbacken mm. Matilda mm. Eh, Det var ju jättehärligt ja. När vi satt där med mm. varm choklad och det tittade ut nice. ja. Gjorde du ja. det? Ja. Ja. Ni gjorde det? Nej <laughs> Men vi hade kunnat Däremot, förlåt att du inte blev inbjuden Viktor, Men <laughs> jag och Nora var här i backen mellan kanton och väktaren. Och det oh. stjärtlapp Ah, <laughs> ja, inget varm choklad och sådär men... Ja, men då är det lugnt. För mig. <laughs> ah, var, var det alkohol inblandat eller var det, det det var, var, var. vi drack upp glöggen, min glögg från Jonas okay, okay. Men det var inte så mycket. Nej. Mm. Nej men ja, vi var i år du var ja. Jonas. Det var vi. Med med en del andra människor. Mm. Mm. men det var, det var ju också kul. Ja, jag tyckte det var fett kul. Det var alltså. väldigt kul. Det var ja. din första gången. Ja, precis, mm. som jag var det, första gången. Och det var första gången jag kommer nog garanterat att åka tillbaka mm. nästa år tror jag. Men, garanterat var, men, kanske. Ja, kanske. <laughs> kanske. Nej, men jag, tyckte, jag fick ju yngre mig på slutet eftersom att jag fick någon sorts äh, feberfrossa i fyra år mm, när vi kom hem. Men jag tyckte fortfarande så. att det var värt det faktiskt. Alltså ja. jag hade ju så sjuk kul när vi var där liksom. Det var skit. Alltså vi hade ju hela våran stuga blev ju, vi fick ju åra sjuka. Ja. Så att alla vi var låg ju sänkta i med feber och frossa i ja, vad var det fyra, fem dagar liksom. Ja, men det kändes som att hela Programmet nästan var mm. lite download efter alla som hade varit i året var liksom sjuka. Jo. Hur såg era stuga ut? Vilka var som bodde i er stuga? Jo, um, det var ju vi två då. Mm. Jag, och Jonas och Robert, eh, Frey, mm. eh, Patrik Eklund. Eller varför, varför, varför han är <laughs> han med efter? Han går ju i kurserna, han går ju inte så Men eh, Och eh, Ivan. Jo. Ivan. Jo. Och så vi två, just det. Mm. Det var, det, ja, tjärna till jag... alla er ja, det... Det <laughs> Tack för, en, för det här, en, här. Ja, Nej, för det jag är nyfiken på är för att när jag var i året senast så blev jag Implicit eh, Inte bestämt, men jag blev köksmästaren i, I stugan Oj. Och jag är lite intresserad av rollerna oh, i den okay. stugan Hur blev hierarkin? Eh, ja. Vem gjorde vad? Vem var, vem, vem var det som nojade? <laughs> vem var det som alltid somnade på soffan? <laughs> och så vidare Ja, alltså ja, vi hade ju faktiskt ganska rullande roller, skulle du säga det? Ja, ja. Alltså att vi hade, för att någon dag var det någon som gjorde tacos, mm. nästa dag, alla folk tog på sig liksom grejer. För det är ändå härligt alltså, det var så att folk också såhär, okej okay, jag gjorde ingenting igår, då tar disken idag. Typ sån ja. där grejer liksom. Ja, det funkar rätt uh, Sen om, däremot om vi hade bott ett längre tag, om vi inte hade bott typ fyra eller fem dagar, eller vad, för ja. fem dagar då hade det kanske blivit lite jobbigt liksom. Ja, för det är sex ja, dudes i... Ja, alltså det är ganska små lägenheter ändå ja. um, alltså, Men ändå, ja, de är helt okej okay, men, men du och jag bodde ju, vi bodde ju väldigt nära varandra Ja, vi bodde i samma väldigt, rum till de Väldigt intimt. Och det är knappt ett rum liksom Vi funderade på vad tidigare ägarna använde till det Men vad sant? var det för, hur bodde ni då? Alltså, alltså det, är det var inte, ett litet inte... rum ja. Nej, men alltså är, var det ett lägenhetshotell? Alltså var, var det... det... Det var ett lägenhetshotell Ja, men då är det äh... väl inte någon som har... Nej men jag tror att för att det, var, det var tidigare var det ägda mm. lägenheter. Ja, då måste vara det fortfarande faktiskt. Det kanske de är fortfarande, så här, ja, men så, så kan det vara. Mm. För att det, mm. jo, det fanns det så DVD-samling och sån ja. så det är så här, det är. Ja, det är jag tror att folk bor knappt där. utan det är så att de typ så här, de de har de säljer det för man känner ju väldigt ganska bra på det och det är ett väldigt fint läge på den lägenheten också. Ja. Men jo, men det var väldigt, väldigt, väldigt intimt Men det var mysigt jag. Ja. Vi, jag, när, när jag var där förra året så sov jag och Erika i samma säng Jaha. Så vi var en I <gör> en, ja. en, en, en i vardagsrummet ja. <gör> vi fick aldrig gå själva Nej, <gör> Nej men det men ja, Annars Det var ganska hårt i backen det var, det var, Vi hade inte de bästa conditions ja, Hur var vädret? Det var, lite, det var ganska det, för Först var det inte så kallt så, Vilket gjorde att första dagen så var det väldigt slaskigt, mm. eller typ lite gräns till slaskigt, vilket kan vara kul, men de andra dagarna så låg vi på några minusgrader och då fryser det till i backen, mm. så blir det jävligt hårt. Ja, det låter också nästan som upplagt för att det ska bli lite pucklar här och var, att jo. man först har slaskat upp höger och sen så fryser jo, det Jo, men det är de, ja, där är de väldigt, väldigt duktiga i år att få pista det. bra. Ja, ja. Ja, okay. Men, men, men jag tycker det är ändå kul att stå på brädan igen, du har ja. inte åkt på ett tag heller? Nej, jag har inte åkt på typ fyra år, ah, okay, men ah. det gick förvånansvärt bra, ja. det är som att cykla ungefär ja. Som man brukar säga Vad sa du, åkte du i skidor eller? Nej, ja, i snowboard ah, okay, ja. mm. Mm. jag Han åkte, åkte cykel, han åkte cykel Nej men jag tyckte, jag tyckte vi hade en dag som var extremt bra väder ah, just det. När det var liksom, då låg verkligen solen på så här, ah. det kanske var en, två minus ah. kändes det som Och det var ju jag tycker det är lite sådana med skider. Man får ju vara tacksam för det lilla när man oh, åker. Liksom. Alltså man får vara så här: det, det är ganska ofta det inte är superväder Nej. när man är uppe i fjällen. Nej. Ja. Eh, men man tycker fortfarande att det är kul att åka. Och i och med att det är så inga få dagar så vill mm -hmm. man ju ändå passa på att köra liksom, oavsett vilket hur man målar på morgonen när man har varit ute länge. Ja. Och sådär. Det, var lite, det var lite liksom. Det var ganska dålig stämning på morgonen när, när vi skulle upp i typ 10. Folk går runt och är liksom så här, så här, gammalt vax i håret och så här. Ja. man går inte till näsoner och det bara. Så här, åh. Ja, men det är som ja. en stor festival. Ja. Där, där man byter man ihop det här. Men, alltså, jag gjorde faktiskt så i år. För jag, är ju, jag har ju ryktet av att kunna hantera bakfuller väldigt dåligt. Jag är ju väldigt dålig på att vara bakfull. Så jag gick ut efter lunch när vi hade varit ute. Eller när jag alltså, när var ute på kvällen innan så gick jag ut efter lunch. Men i, faktiskt två dagar så sket jag ju gå ut. Bara för att kunna åka skidor hela dagen efter Aha, så att, det Så då, då körde vi, alltså, för lyften öppnade ju typ vid halv tio tror jag Då körde vi från halv tio till 15 eller 4 typ eller vad det är um, Så det, de dagarna var riktigt härliga Då är man så helt slut också mm. Så då smakar ölen vats, så här. Mm, perfekt bra mm. Hur var banden på afterskids? <laughs> ja. ja, det, det är så kul när de kör, de kör liksom a cappella versioner av typ houselåtar. Mm. De körde så här ja. Hey Brother. <laughs> Just... eh, och så gick de lös på trummorna då, när basen ska komma. Det, det är så konstigt konstigt. Ja, det är verkligen konstigt. Det är väldigt det. konstigt. Och så blandas det vilt med så här, liksom rock, så Queen, alltså där som alla kan liksom. mm. och så blir det bara otroligt bröligt och härligt. Ja. Men det är ju som McDonalds, man vet hur man får det Ja, <skratt> precis Nej, Men svenska Alporter, är det den Det är den klassiska banduppsättningen Ja, verkligen Jag var ju i år För kanske två eller tre år sedan mm. När jag pluggade Polkant-programmet och jag har blivit utslängd från en afterskripp, eller på klubben efter, ja, för att en kompis till mig började dansa på bordet och det tyckte jag så härligt ut. Så att jag, jag jojnade henne och då kom det en ordningsvakt och riktigt tag i oss. Och eh, det härliga var ju växlingen som han initierade, han frågade, brukar du stå på bordet i ditt vardagsrum eller nej. Men jag brukar bättre musik i mitt vardagsrum också Åh, oh, oh, så var det Ice cold oh. var det, ja, men, ni, alltså, ja, det är lite. ändå alla stod på bordet Det gör alltså, väl folk ja, Jag, jag kommer inte ihåg Jag, jag, jag, jag vi satt, satt nästa bakom och drack lite varför äh, Och tittade inte så mycket på bandet nej, vi satt ju, nej, jag, men, var vi, jag var inne där en, en, Lite och, men Det är väldigt kul ju, alltså, det är ett mm. jävla drag liksom. ja, det var Mycket sponsorer, härligt med, här, lite. Du kommer ju hem med, med, med kunna följa av Kindermax Och Tic tack. Konst Sponsorer. Hade jag om ett sånt här små tankar. Nej, jag tankes tankast tur tyvärr. Men äh, äh, det, det, det var väldigt kul. Och äh, vi åkte ju faktiskt SkiWiki-tåget i år. Det gjorde vi ju. Eller jag åkte tog förra året, men jag åkte inte SkiWiki-tåget. För det var väldigt kul. Det är också en så billigt kostat typ så här: 750 spänn tur och tur. Och äh, då, då hade de lite events och sådana där roliga grejer på. Och så hade de satt upp så här vi heter ni ett sån greje på alltså det festlig, ja, precis, ja. så det var väldigt festligt ja precis jag är ängelju så det så festligt trevligt mm -hmm. sen efter typ halva resan så började man känna så här, ja nu kan för dem folk bara så här, ni vet när de som sitter och spelar upp så snuck jättehäkt alltså typ så här, på en liten högtalare som de har så här, upp, så här, liksom oh, ja, oh härmit ja. alltså, nej alltså inte ja, privatpersoner då alltså som jag säger nu vi börjar peppa och folk vill typ sova liksom Ja. Så det, det är lite osympatiska tycker jag, men, men ändå. Ja, men det var, det var en bra stämning. Var cool. mm. Ja Men hur ni gjort då? Nu har vi pratat ganska länge om året. Ja. Eh, vad har hänt för er sen sist? Jag har ju ja, varit på Systemvetarlanet. Jag försöker uttala hela titeln. Ni som har sett eventet för landet på Facebook vet ju att det stavas med en trea där e ska vara. Som Sibbar. Ja. Återigen så får jag mycket likes från, från vänner i min bekantska, bekantskapskrets som, som tycker det är exotiskt att jag gör Systemvetagrejer. Mycket såhär spridda Min mamma tycker det är jättehärligt att jag. Ja. Satt i en källare igen och spelade data. Ja, ehm, ja, väldigt bra styrt. Det var, det var mysigt. Ehm, Hur är det stället där? Det? Ja, det är det enda stället i Uppsala där man kan lana då. Ehm, Uppsala Gaming Center. Det. Ja, det var där du på UGC. Det ja, var där du bodde förut. Samma byggnad. Det var det. kul. Alltså, det, det hade annars lite uh, turneringar och sånt. Eh, som jag var lite för dålig för att vara med i. <laughs> Men det var så Counter-Strike, mm. Modern Warfare. Eh, lite sådana grejer. Mm. Alltså, jag, det var ju länge sedan så många illusioner om min egen eh, braighet i olika spel krossades så snabbt. Eh, jag hamnade i olika matcher. Och, alltså, All, alltså, det finns en bonus i Modern Warfare mm. som kommer efter att ha dött tio gånger i rad. Det är lite som Handicap i golf. <laughs> Bara att jag var den enda som liksom behövde. Oh, vad, Gud. Eh, men, men det var härligt. Jag, jag gjorde det lite mer för gemenskapen. Ja, ja, var, var, var, vilket spel, spel spelade du mest? Jag spelade nog mest eh, faktiskt eh, Shopping Cart Hero, <laughs> om ni minns det. Det anordnades nämligen lite mindre tävlingar också där man okay. kunde säga. Man gick in på hemsidor som vi kanske gjorde när vi var tolv. Såhär ja. jesper.nu och sånt. Jag tror inte det är, det inte det är. Ja, jättegamla webbläsarspel. Och finns det finns ett gammalt spel där man är såhär stickfigures mm. eh, som ska åka i en shoppingvagn och flyga så långt som möjligt. Ja. sjukt, jag kommer verkligen ihåg det där. Ja. Alltså. Och så bygger man ut sin shoppingvagn med rims på hjulen ja. och eh, raketer och eh, groupies också, väldigt konstigt. <laughs> Så det helt och så gör man tricks på det ja. Det gjorde jag faktiskt mest Efter jag hade dött så här 600 gånger ja. i rad. Men en kompis som mig frågar en grej Som är väldigt rimligt Varför Inga, vad jag vet, Lan egentligen har Sims Oj ja. att Men spelar man Sims spelar man inte det själv liksom? Jo jag vet, och då behövs det också det Någon form av mod Eller så här, ja. eh, flerspelarläge men mm. tänk att man sätter sig 16 i 16 pers källare ah, och bara startar ett kollektiv pass alltså Sims. Ah, kan man köra det? Som ja, ett det socialt experiment. Köra, det kan man säkert göra på nya sims. Öh, ja, alltså. ah, jag vet inte. Men, men det fanns i alla inte där. Men det är ju, det är ju till nästa upplag i Systemvetalan så behöver man ju trycka ja, det på att eh, vi ska ha någon form av turnering eller kollektivt Sims. Ah, det hade varit lätt. väldigt kul faktiskt. Det var man inte får fuska då, med de gamla uh, hans, Du, vet. du <laughs> måste <laughs> jobba för dina pengar. <laughs> Går man så att spela Sims när lite var liten så låtsades man alltid att man hade kommit så här, till vissa nivåer och arbeta och tjäna pengarna själv. Man hade aldrig gjort det. Jag älskade den inte pengarna pengarna, men, du, men när man, att man kunde heja humöret. Då ah, att man inte bryr sig om och liksom ja, det. Att de bli vänlig folk, folk och, känster, och bli mätt och sådär. Vad bara... självkänsla det var. Ja, alltså, jag kommer ihåg, alltså Lan just, vi, jag, hade, jag hade ju en äldre kusin. Alltså, vet, just i den åldern där, jag, där han är som coolast, när jag var typ 9, 10, 11 så var han 16, 17, 18. Mm. Och då hade de om sån här, alltså de hade en källare i ett ganska stort hus där de satt alltså med typ 15 datorer. Och alltså jag kommer bara in när jag gick ner och värmen slog emot den direkt. billig slukten slog emot den. Den Låt vaga, som... vaga svett Det låter som labbsalen på ett. Ja, det är markmäksal. Men, <laughs> med ja. nej, men och, och alltså bara den här mörkret och skärmen som visar upp. Alltså, jag kommer ihåg Det är det så jävligt tydligt liksom. Det var, det, var, det var min första kontakt liksom med så te, data och TV-spelsvärlden. Mm. Det, det, det var starkt alltså. det var, det var så nu, men tyvärr så missar vi det då för att vad hände dagligen vår händelse. Ja, dag. ja. ja precis, i multimedia som vi läser nu i mm. någon Matilda. Mm. Nu nu är det dags det här är alltså Matillas sista avsnitt ja. Det du har ju varit liksom en en del av en del av du är en del av den här podden DNA. Du går men du går ju vidare på till liksom greener pastures så att säga. Det är ju liksom ute i världen. Ja. Ut i, i en, en, en inlandet Verklighet <laughs> Ja. Men, ja. <laughs> ja men det får man väl så klart. ändå kul liksom ju. Eller att liksom eller hur känner du? Eh, med alltså, Jag så tänker alltså för du har ändå pluggat innan tänker jag. Mm. Du har ändå varit här ett tag nu. Jag är uppe 3 och ett halvt år. Eller, år. Ja, jag har uppsalla hela mitt liv men Ja, ja men just det, ja. <laughs> Men jag tänker själv 3 och ett halvt år precis mm. studentlivet och så. det är såklart, det är väl kanske liksom Ja, det är lite det... tråkigt. det. Alltså det är det är tråkigt och inte ja. var student längre mm. Jag är faktiskt inte det längre nu. Nu är du inte det längre. Nej, det är helt klart. Ja, klart. Men dubbelkandidatexamen Wow! Det, ja, det, ja. ja, det är sjukt bra jobbat såklart Men alltså angående Hur känns det att, att sluta plugga och sådär? Då? Mm. Tråkigt Alltså inte, ja. Kanske inte själva att plugga Nej. <laughs> Nej. Men att inte vara student ja. längre Känns ja. tråkigt. Ja. Men man måste ju gå vidare någon ja. gång liksom. ja. och Det är många nu på oss i programmet Som är i din roll alltså eller att, Som sitter i samma position som du gör Att man börjar se sig om efter jobb mm. Och då kommer ju faktiskt Systemet i dagen. Exakt. Eh, mm. så vi ska, ja, det kan vi tipsa om lite grann. Eh så att det den 9 mars 9. Ja, 9 mars. Och nu har det varit att man kunde skicka in CV och personligt brev och så för att Just komma det. på såna här kontaktsamtal. Men du kan att fortfarande det, är, Men precis, det är förkänt ja. men man kan fortfarande gå den Just ja och, ja, och, och typ alltså, typ 50 företag va, som ja, är där. Sant. Jag vet så inte hur många så eller. Eller, eller, jag inte ja. jag in det är. Det är ganska små, de, må, många stora företag liksom, som söker mycket trainee tjänster och sånt. Det mm. ja. så. är väldigt bra tillfälle liksom. För att få precis, Det är som kontaktdagarna i Uppsala Fast ja. det är bara för systemvetare liksom. ja, Men det är ju perfekt Och i värsta fall så är det väldigt bra tillfälle att träna på Exakt, jag var där förra året liksom. mm, var där var det? Eh, alltså då, då brydde jag mig inte liksom, om att Skapa kontakter liksom. Nej, Men jag det. tyckte det var jätteintressant att se vad det fanns För jobb, mm. vad det fanns för företag mm. Och ta gratis grejer liksom. ja, det är... <laughs> ja, ja det finns många möjligheter. Det lyftas även också Om att det finns en pub på övervåningen alltså. det, det är det riktigt säger Det är men, ju där kontakterna egentligen. Det, är där. <laughs> det är riktiga networking <laughs> Precis. Som det. det är där liksom du glider upp Tar en GT Och, och liksom tar av slipsen lite ja. liksom. Och sen så bara ja, men det, var, det var väldigt mycket som hände så man, <laughs> han, alltså man gick liksom Och pratade med mm folk hela tiden och, och vi kan... var på en föreläsning mm. också fick kan mm. om en trainingschans mm. så det, var, det hände väldigt mycket och så yes. gick vi över till Kistacentrum åt och lunch ja. Det där food court ja. ja det var en kul dag man kan anmäla sig på eh, vad är det jag tror inte Jag en, eller det stod på eventet att det var det är upp, anmälan är på, vad var det? System... Ja, jag, jag tror att man kan kolla. Det finns nog något event på, ja, på, på, på, på Facebook. Facebook. Mm. Men vi kan väl... Eller, ja, nu ska man inte blanda ihop dem här. Det här systemet är dagen alltså ja, som är, det, det är den det. nionde i tredje. Ja. Mm. Just det. Just det. Eh, och så kan vi passa på att prata lite om ett event med music också. Som vi har blivit eh, inbjudna till. Eller om man ska säga. Eh, och det är alltså ett, ett sorts eh, seminarium CV-workshop ja, CV-workshop ja. kan man kalla det, det är väl det bästa kanske Som är två dagar innan steventodagen Så om du vill ja, gå till Steven dagen med till cv handen Så kan ja, du gå det dit och grej. slipa på den. Ja, det är, det. Det. Det är alltså den, sjunde, den sjunde i tredje mm. Och då kan man anmäla sig På ljusekse aktiviteter Ehh, och sen, ja, det är lite Man kan nö. säkert gå in på Uppsala eller ja. Facebook eller hemsida och Ja, kolla. det bästa är att kolla efter eventet det är Systemvetare i Uppsala CV-workshop med Ljusik Det kan mm, man typ yes. söka på på sin Facebook Så hittar man det nog Grymt. Yes. Ja, har ni alltså ni är ju tag kvarna ni ska speciellt ut vilka men nej. <skratt> innan ni ska börja jobba med ja. ni kanske typ ska ni söka sommarjobb i sommar sommarosan ja, liksom alltså jag ja. alltså jag känner ju av det jag känner ju av er ångest alltså jag, nu har vi det <skratt> kvar ja. det är ändå det är helt sjukt egentligen mm. alltså det är, ja, det, är, det är helt sjukt men ja alltså jag, jag känner att jag orkar inte med i Ica en sommartid det det det det jag ser här ni har, har, vi har hört så, din ja. alltså ja, men det är mm, hemskt det kul, att jag alltid men... det är helt sjukt att så här så här, det här året, det här året, nu, nu, nu blir det ingen mer Ica. Mm. Nu ska jag branschnära, mm. nu ska jag ut. Liksom. Nu ska jag byta till Coop, jag. <laughs> Men ändå så, när det där mejlet kommer från Ica. För det tar ju tid att utbilda liksom, folk. Ja. Så när de väl har liksom, utbildat människor så vill de gärna ha tillbaka dem. Liksom, mm. I all går. Så då, men då kommer ju mejlet. Men i år har jag sagt nej. Är det sant? Jag har sagt nej. Du har det gjort. Men inte väl? Alltså, för jag ja. förstår din, men ICA är väl jättebra egentligen. Det är bra, men det, är, det, det, det blir så jäkligt tröttsamt alltså. Det blir alltså, speciellt eftersom att jag, den ICA som jag jobbar på ligger ju inte så nära mig. Så med bil så tar det en halvtimme, men om du sätter kommunalt så tar det mycket mycket mer. Ja. Och det är ju typ främst det som är mm. så himla Och det är inte ens in i stan alltså, så här, Man vill gärna också dra sig in till stan Jag åker liksom helt åt andra hållet Från stan Alltså det ja. känns som att så här Och så kommer man ut ser det bara liksom, ATG-gubbar och... Ja det är väl också, är också mycket, mycket roligare att jobba med någonting Som man faktiskt vill ja, bli bättre på precis. Och vill liksom mm. träna upp sig Jag har ju också jobbat inom, inom vården mm. liksom, Sommarna Ja i mm. alla fall sedan jag bott här i Uppsala liksom. ja. Och Det känns som att det är dags nu att äh, faktiskt få något, äh, ett riktigt jobb inom systemet. Jag tänker, ja, men det som är, man, är som något som man kommer att ha nytta av i framtiden mm. och lära sig prak alltså praktiska Exakt. kunskaper. Nu men, men, tänkte leta på att alltså, kolla om det finns något på systemet i dagen. Eller, kan, eller kanske i alla fall få kontakt med mina företag. Mm. Ja. Folk har ju faktiskt fått jobb genom systemet under dagen. Yes, nu är vi börjar vi närma oss pubrunda också yeah. mm. det, det är alltid så himla kul det är, Jag tycker typ att Det är de roligaste eventen vi har Eller ja, kanske gaskiga då Men ja. en, tät, en tät tvåa För det är alltid så kul liksom. jag tycker, ja. Kanske inte är min favorit Men det är en himla enkel grej liksom. ja. Ja. Alltså, du, ja. Men det är så kul att alla dejt och vänner vill du, ja. liksom. mm. Absolut. Mm. Och, och stäm, bra stämning Frågan är om ni har några outfits Ja det är ju Några tema vara... glitter Glitter, glitter kul ja, det är nice. Och då var det att man, man fick inte ha på sig för mycket glitter Så att man så att, så här, nationerna tvingade en att städa Okej, det måste ju en glitterboll liksom bara, över lite. på Precis På nyårsafton fick jag så här av en kompis med Linnea så Eller sån här ja, oh. Alltså det var glitter överallt Alltså mina klä, min tröja, allt var glitter liksom. Så det kanske inte... Det är jättekul, men det ja. kanske man inte kan ha då ja, det, Jag tycker Eller? Att det är kvällen, men efter så brukar man alltid hitta Man oh, hittar säkert spår av det hela <laughs> i hela sängen, sängen så, hela, så, så, ja, Det fastnar alltid det så. Men det är ändå nice En festhöjare En stämningshöjare Vad mm. är... ska man ha på sig då? Jag har en jäkligt fet eh, glitterhatt som har hänt med sen nollningen oh, wow. Vi var i blåa då på nollningen Så där köpte jag köpt en blå glitterhatt där på magneten eller ja. är, ma Magnet magneten, ja. eller. Så den, den är liksom som ett secret weapon som jag har mm. Som jag bara tar fram ibland och bara boom så alla, alla, alla blir helt liksom tagna av den ja. ja, det är, är så cool Nej, nice, det känns lite som att magneten är ju hu huvud, någon sorts huvudleverantör Alla, alla grejer, någonsin ja. som någon här, Ja, verkligen. Inget riktigt vi har inga samarbete med dem eller så där, men men alltså inte inte Nej, det var sex trappa rundas så var vi sponsrade av ett ja, det var, av en just ja. hemsida som då fick vi hattar. Just det var hat, det, ja. hat, ja. hatt ja, just eller det. Huvudbonadstema mm. ja, Som det är någon de som vill sponsra Kanske magneten ja. till exempel Aha. Då uh, kan de bara vända sig Maila oss och <laughs> Men uh, Men uh, Ja Men angående det så Jag vet inte vad jag har Jag har inte funderat så mycket om Vad man ska på sig Nej. Men man får bara Oingre, Dra till liksom. magneten Eller TGR brukar jag göra. Ja TGR. Jag ah, TGR Ja det är bästa ja. Eller goda gamla myrorna mm. de, de kan alltid ha ja, Riktigt riktigt bra grejer liksom Ja Ja, men hur, hur funkar det? Våra pubrunder och sådär Visst får vi en del uppdrag och sådär, nu, sådär. Ja nu jo. skulle det vara sådär. att man skulle föranmäla sig Så de kan dela in i lag Just det, ah, för ah, det alltid blir lite roddigt i början mm. När man ska dela upp och hålla på ah. Men nu det kanske det blir lite Vi kommer igång snabbare liksom mm. Ja precis, är eller vixade alltså, Mellan årskurserna de ah. Det blir väldigt kul Ja, cool. mm. Sen så kommer ju kryssningen också Ja, det är Mycket grejer på gång ja. alltså. woop woop. Det, det, det blir min, min absolut sista grej som Jag gör som systemutomstudent oh, wow, wow. eh, Så det ska vara riktigt kul Eller hur kult. Victor? Ja. <laughs> vilken, vilken innest för mig Matilda Att få uppleva det ja. <laughs> <Faktiskt>. <laughs> Eller i okay, och jag kommer ju gå på gasken Men okej okay. okay. okay, det var inte. Wow, okay. <laughs> <laughs> är det Estland Eller vad är det? Nej det <laughs> Jag vet, jag vet inte vad Så <laughs> <Som> lyxigt ska <laughs> vi ta det. Nej. Nej, det är Åbo Åbo? Uh, tu Turku, Turku. Uh. Nej, men Jag vet ju inte alltså, Nej, det, så det, det säger ju kanske också lite pass. om Nej. Jag tror ändå att jag på något sätt är representativ för inställningen till en kryssning. Alltså vart ska ni Vem bryr sig av andra sidan? Vart ska ni Jag vet inte, till diskotek. Alltså, det finns ju alltid... Du är inte där för att turista direkt? Liksom. Nej. Mm. Nej, vi kommer inte kliva av båten. Jag vet, jag kliva... Det är inte så viktigt vart vi åker. Nej, Jag kommer kliva på en plåtbåt. Den kommer röra sig. Jag kommer röra mig mindre och så kommer jag komma tillbaka. Alltså Det enda jag vill är att, så här att min destination Ska vara hem igen Ja precis, att ja, du kommer hem liksom. Ja det är, egentligen. det är det enda kravet jag har ja. Men vi hoppas ändå på en del rörelse på dansgolvet Ja, från dig, ja det, men det, det får man väl leverera ja, men liksom, det, det är mysigt ändå alltså, så här, Gå, gå och köpa en sån där stor Toblerone På, på taxfin Ta en drink, förlora lite pengar på bläck. Alltså, det är skit ja, Karioke vi. Ska vi kanske lova nu Att du och jag ska ha en duett Oh. Jo. Jag lollar. Ja, Matilda ja, ska jag, jag håller fingrarna i kors just nu, men. Ja. <laughs> Vi kan, nog, Nej, knyta, vi kan nog knyta upp de fingrarna ja. eh, Efter att ha mjukat upp dig jag. På, på dansgolvet ja. Men eh, det enda sorgliga tycker jag Med kryssningar nu för tiden är ju att enarmade banditer Är ju ett fenomen som är bortblåst ja. Är det sant? Äh. Enda, alltså, det är ju det som tyvärr våra, våran yrkeskår, Vår framtida yrkeskårssystem systemvetare mm. Det är ju vi som har pajat där. Vi går ju från analog till digitalt ja. Nu har jag fått höra att alla typer av Hasardspel är ju liksom bara knappar som blinkar ja, det är det ja. finns, inga, finns ingen arm att dra i så att det är lite hela user experience blir, försvinner ja, exakt interaktiviteten ja, varför heter den senare bandit längre då ja, bandit, nej nollarmad kanske bandit kanske inte ja, rullar det. av exakt. tungan bandit. lika bra det <laughs> borde <heta> istället <laughs> ja, men det är ju alltså, men det finns väl kvar no i eller i vissa kanske typ jag tänker mig typ så här vega och så alltså det är väl att de finns väl kvar. Ja, det är rimligen att de, att de lever fortfarande i alla fall. Ja. De är inte helt bortblåsta eller kanske de är det. Ja, jag vet inte. Det är väl, alltså, förlåt men det är väl alltså, spelar är väl inte jättebra så här. Ja, är... alltså, det... ja, jag inte, om du ska göra kristning då måste du liksom leva kristningsperson Du alltså. måste veta vad det finns för möjligheter med något på kristning. Ja, men precis. det kanske inte kommer bli super Möjligheter karaoke. Du ska ju skruva liksom, och... bästa idén titta det få, ja. kan få önska låt Som du göra ja absolut <laughs> Men, så skicka in på facebook våra facebook sidor varför så kan vi också lova nu säger det här, så kan vi också lova att det kommer komma upp ett videoklipp på när vi tittar på Victor kör yes. den låten i efterhand så att om vi, mm. jag tar jag tar med friheten att göra det, <laughs> det kommer, jag kommer vi upp det, här. <laughs> det kommer bli det kommer bli årets mest omhuldade videoklipp ja. det kommer bli Åh, det Ja Ja. Tyvärr för sent att anmäla sig Men alla ni som lyssnar som ska med ehm... Gud vad kul vi ska ha ja, ja. till för fanken Då var det återigen dags För det mest anrika Och eh, enda segmentet eh, Som vi har Som heter månaders lista kul, vi har det där lyssnarnas favoritsegment ja. också. Ja. Det är väldigt kul att folk kommer fram och säger det. No pressure. Ja, det är äh, enda och, segmentet jag har. Ja, och da, dagen till ära har ju alltså Matilda uppgift att skriva en lista med saker som hon inte är Eh ja. jag lämnar över till dig Matilda. Ja. Alltså jag har inte förberett denna listan så alltså jättebra <laughs> <laughs> Men jag har skrivit nu punkterna okay. Men, Och det är, in, det, är inga, det är inga rim Det är inga gissningslek Utan det är bara jag kommer bara prata liksom. Låt det Men det är en lista om Vad jag har typ tyckt Vart kul som student Och det är, så finns ju såklart, alltså, såklart Tusen miljoner saker som är kul med student Men jag har plockat ut Några stycken Det här med att klä ut sig ja. Ja. Alltså som student så Är det så liksom Icke konstigt att klä ut sig ja. mm. Och speciellt under nollningsveckorna mm. eh, Alltså under Jag har ju varit student nu Sju terminer mm. Och varit med på x <laughs> ja. Så jag har liksom gått runt På Ica i folie En, en foliepappers oh, en eh, <laughs> Unicorn Jag har dansat I pyjamas på ÖG Jag har varit utklädd som pantre hängt på snärkan Jag har stått som ni alla I en sopkasse och målad i ansiktet På Stora torget i Uppsala Och det här har liksom varit helt Alltså det har inte varit konstigt. Det har ju känts lite konstigt, alltså, nu ska jag inte, inte ljuga, men det är liksom som i alla får man göra det speciellt en den Den här punkten är kanske lite såhär autentig, men något jag alltså, tycker är jättekul, är, kanske inte alla gånger, men har varit att gå på alla semi, alltså, seminarium. Eh, speciellt Alltså både det är i systemetenskap med media också Var det väldigt mycket då seminarium. Mm. Och det var så här Själv har man ju liksom suttit med sin uppsats Eller uppgift eller vad man än gjort Och jobbat jättemycket med den liksom. Men sen får man gå på seminariet och lyssna på alla andras idéer mm. Och det tycker jag är så himla kul Jag tänker speciellt på multimedia-kursen Och webbprogrammeringskursen mm. ja. För det är alltså, folk på universitetet är väldigt smarta Och väldigt kreativa Så det är så kul att få ta del av vad andra har gjort också mm. ja, men Verkligen det är, ju, alltså, det är ju den mysigaste mm. undervisningsformen Det här är ju egentligen på ett sätt ångestladdat Men det här det är, ah, Jag pratar om tentor ja. Men inte tentan i sig Utan när man är klar med en tenta mm. Man har liksom suttit Och pluggat som en idiot I äh, olika lång tid mm. <laughs> Skrivit den här tentan Åkt till tentasalen, skrivit tentan, Lämnat in tentan Och den, det jag pratar om nu är när man kommer ut Ur tentasalen ja, det finns och, bara, så här, nej, och bara ja. få den här lite den här Ja, vad ska man göra nu? Ja, alltså men, det, alltså, ja. <laughs> ja. <laughs> men den känslan efter att ha lämnat in en tenta, alltså älskar jag. Det är helt ja. underbart. Alltså det är mm. sån alltså, så också lyfter från axlarna ja. Liksom. Ja, Det är verkligen det är, speciellt alltså. Det, den känslan ja, är den Och då behöver det inte egentligen allt jag har gått bra på tentan, Nej. men det är bara så här, nu nu är det gjort ja. Liksom. ja. Ja, men det är det är konstigt det där för man är verkligen så att du har varit fokuserad i mm. eventuellt upp till fyra timmar liksom. ja. eh, så det, det är just jag tror det tror jag lite det där att man eh, nu har jag lämnat över det här till någon annan Nu kan inte göra något mer Exakt. Efter man har lämnat in då är det så här. Exakt. Det här är väl egentligen en ganska bred punkt Men alltså, allt studie socialt Eh, och då pratar jag om två grejer då Det är föreningslivet alltså allt, eller Jag har ju varit väldigt aktiv i föreningar mm. Och fått göra väldigt mycket Men speciellt i pr nu har jag fått wow. spela in massa film eh, göra den här podden mm. Och lagas och lag, alltså gå på och Allt möjligt wow. som är studiecential Men också eh, det som alltså, Som jag tror är ganska speciellt för Uppsala Att gå ut på nation mm. eh, för Jag själv är Jag är född och uppvuxen i Uppsala men det var inte förrän jag liksom blev student som jag fick ta del av den här världen av Uppsala mm. Och det, det liksom, som icke-student visste jag inte ens vad det var Och sen har jag liksom fått vara på de här tretton nationerna Och bara kunna gå ut en torsdag kväll och, alltså, ah. Akademisk kvart wow <laughs> Jag vet inte hur jag ska kunna gå tillbaka till ett liv där jag måste vara prick. Klockan prick här... Vad betyder det ens? Nej, det är alltså. måste jag, jag tror jag måste börja Tänka saker saker börja kvart i För mm. mm. ja, att jag <här> Kan vi ta det lite lugnt Till sprick liksom ja. Då kommer ju fram så som väldigt punktlig Det är jättebra ja, Det är gick ju ja. väldigt fort att ställa om sig till akademisk kvart <här> ja, det ju... Jag vet inte om det är, kommer gå lika <här> bra Nej. Jag tror inte att, att om du kommer kunna göra det Nej Jag tror jag kommer få kämpa mycket med det Nej men jag jag tror att alltså det är precis som när man har varit ute och rest, att efter att ha pluggat i Uppsala ett antal år så är det som att man har en livslång jetlag ja. som man borde kunna skylla på. Men man har, inte liksom, man har inte kommit från en annan tidszon. Man har kommit från en annan tidsuppfattning. Ja, men det var min lista. Var Tack för bra. den, väldigt ja. Ja, <laughs> Tack för för bra. Tack Jag vill säga också att alltså att är liksom inte bara det är inte bara att en, vad säger man, en sysselsättning, utan det är typ som en livsstil. Så det är ju typ ja. inte sysselsättning utan livsstil. Ja, när jag sagt mm. ja. Ja. Ja. Ja. Ja, det kan man förstå. Ja. Väldigt fint. men mm. äh, tack så mycket, Mattias. Ja, ja, det kommer att, ju vara det. jättetråkigt att inte mm. vara med längre, men jag kommer att lyssna på er. Ja, det kanske, <laughs> bli, kanske bli inbjuden som gäst. Vi kan också lite om hur ni jobbar. Och sådär. Ja, Det blir väldigt kul. Mm. Kul. Men, ja, men då säger vi ut här ja. från Jonas kök då. Ja, ähm. precis. Det var väl det vi hade att, att liksom säga den här månaden. Men alltså ja, vad ska vi säga? Som vanligt då så ähm, av ja, Innan jag säger någonting annat så ska vi säga att ni, jag tycker att ni alla som lyssnar borde gå in och bli fans, eller vad det heter av oss på Facebook. Likea vår och för, likea våran Facebook-sida. Ja, podd. Ja, vi har ju en del, en del likes, men ja. vi, vi vill ju alltid ha fler. Och då får man också tillgång till det här eh, några minuter innan man får tillgång till podden. Så då kan man skryta om det för sina kompisar också. Att man har, man har redan hört avsnittet. De kommer och säger, Åh, har du sett att det finns ett nytt avsnitt? du kan du säga, nej, redan hört det. Så det är fyra minuter sen. Så, så, <laughs> valfri podds Facebook-sida för dig som vill vara dryg. <laughs> Det det, och där kommer vi också lägga upp lite härliga Behind the scenes bilder, ja, Till exempel videon på Matilda och ja. Viktor När de kör karaoke kommer, like, Alltså likesen kommer bara alltså, De kommer liksom bara toppa ja. Men Efter det här löftet, löftet Det är ju underbart precis. Och eh, dela gärna oss och prata med era kompisar och så där Om att den här podden finns Det kul eh, Och sen avslutande då så kan vi väl eh, som sagt Tack till Pontus Gustafsson Och Yngve Hult som hjälper till att klippa det här Och gör det möjligt att eh, lyssna på som vanligt och tack till Martin Rutkowski återigen den här månaden <laughs> som fortsätter att låna ut sin mikrofon eh, till oss. Det är schysst. Yes. Ja. ja. Tack så mycket. Tack, tack för oss. Mycket. Ja, tack så mycket.